Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ десятий. Біля воріт Анжеліка вийшла з карети. У садах було ще багатолюдніше, ніж у Версалі. Все містечко брало участь у житті двору. Туди-сюди вільно снували роззяви, прохачі, чиновники та челядь. Створена трудами головного придворного організатора садів Ленотра, тераса сягала більш ніж на п'ять л'є. З неї відкривався вид на одну із найчудовіших панорам Іль де Франс. Одночасно з Анжелікою прибув король у кареті з шісткою коней у розкішній упряжі. Короля з усіх боків оточували чотири сотні вершників з капелюхами в руках. Чудовий багатобарвний виїзд виділявся на тлі порижілого листя осіннього лісу. А вдалині виднілася світло-блакитна і попелясто-зелена долина, в якій сяяла і срібла звивиста сена. Маркіз де Лавальєр одним із перших привітав Анжеліку. Потім біля неї зупинилися Маркіз де Роклор, Брієн, Лозен. Усі вони дуже схвильовано обговорювали останню новину дня. Король викликав свого кравця, щоб дати йому вказівки щодо знаменитих синіх камзолів, з яких він бажав скласти не чернечий, але дуже почесний орден. Треба було обрати 60 дворян. Вони зможуть супроводжувати короля в його розважальних прогулянках, не питаючи дозволу. З цією метою вони одягнуть форму, яка в очах усього світу стане незаперечним свідченням приязні, яку виявляє до них король. Костюм доповнить, як казали, розшитий сріблом синій муаровий плащ із золотим візерунком на червоній підкладці, з червоними обшлагами та червона куртка. «Наш друг Дандіжос буде приємно вражений», – сказав Лозен. «Гадаю, він зараз на піку королівської прихильності, і ми можемо без сорому ходити разом». «Чи ви були в гротах сен жермена красуне?» Почувши негативну відповідь, Маркіс запропонував їй руку і, владно викравши Анжеліку у решти завойовників, повів подивитися дивовижні живі гроти, що, говорять, відомі ще з часів доброго короля Генріха II. Запрошені в замок у 1590 році, як умільці використовувати води для прикраси парків та садів, італійський художник Франчіні населив печери персонажами міфології, складна механіка яких наводилася в рух водою і змушувала рухатися та говорити. У першому гроті жив Орфей, який грав на арфі. Один за одним там з'являлися різні звірі, видаючи характерні звуки. Другий дав притулок пастуху який співав у супроводі пташиної різноголоски. У третій печері можна було бачити автоматичного персея, який звільняє Андромеду під акомпанемент тритонів, що дмуть у раковини. Там Лозен із супутницею зустріли мадмуазель де лавальєр та кількох дам з її почту. Опустивши тонкі пальці в дюркотливу воду, вона сиділа на краю фонтану. Маркіз де Лозен увічливо вклонився, і молода жінка радісно відповіла йому. За своєю назмалку звичка до правил світської розмови перемогла її боязкість і сором'язливість, яких вона не могла не відчувати, коли на очах цього двору стала коханкою короля. Вона страждала від пильної уваги, але трималася невимушено і привітно. Її погляд з цікавістю ковзнув Анжелікою. Мадмуазель де лавальєр викликає симпатію, але не відданість, зауважила та, коли вони з Маркізом продовжили прогулянку під покровом зелених галерей. Лозен не відповів. Краєм ока він розглядав її. Анжеліка продовжувала свої міркування. Лакеї та хлібороби, які знаходяться біля неї, хоч вона й не віддає собі в цьому звіту, готові покинути її за найменшого несприятливого вітерця. Очевидно, що не було в історії менш корисливої фаворитки, про яку, однак, створюється враження що вона грабує королівську скарбницю. Ці протеже мадмуазель де лавальєр справжнє лихо. Вони всюди, ненаситні, з гострими іклами і руками, які загрибають все. Ваші чарівні зауваження щодо наших наймиліших придворних угруповань видаються мені досить чіткими для вашого невеликого досвіду, похвалив Лозен. Зачекайте, несподівано сказав він, зупиняючись, погляньте на гору, на дерева. Анжеліка покорилася, хоча не зрозуміла, навіщо. «Прекрасно!» – зітхнув Лозен. «Тепер ваші очі стали зеленими та прозорими, як джерело води. З них ніби можна вгамувати спрагу». Легким поцілунком він торкнувся її. Вона відмахнулася віялом. «Ви вважаєте, якщо ми в лісі, вам слід зображати сатира? А тим часом я давно обожнюю вас. Ваше обожнення з тих, що переростають у справжню дружбу. Я б хотіла, щоб ви скористалися своїм почуттям» щоб допомогти мені отримати посаду при дворі. Анжеліко, яке ж ви серйозне дитя. Вам показують механічні іграшки, а ви розсіяно дивитеся на них, думаючи про уроки. Перед вами розсипаються у компліментах, а ви кажете про посади. А хто тут про них не каже? Тут говорять і про прекрасні очі теж, і про кохання, сказав Лозен, ніжно обвиваючи рукою її талію. Анжеліка, прагнучи перервати його, квапливо увійшла до четвертого гроту де вулкан та Венера удвох пливли у срібній раковині. Підійшовши ближче і серед натовпу придворних, Анжеліка впізнала короля. «Ох, що за чарівна дрібниця!» – сказав той, побачивши її. Анжеліка присіла у першому глибокому поклоні за весь день. Потім повторила його перед месьє та мадам. Король зав'язав розмову з маркізом Делозеном, а Анжеліка змішалася із жінками і придворними і вирушила з ними на прогулянку садом. Трохи пізніше Пегілен наздогнав їх і, взявши її під руку, підвів до короля. Його величність хоче переговорити з вами. Анжеліка знову вклонилася і залишилася з його величністю, а почет відступив на деяку відстань. «Ще парочка таких відокремлених бесід і кількість прохачів біля моїх дверей подвоїться», – подумала вона. «Пані», – почав король, – «з часу нашої останньої розмови в Версалі – ми багато разів мали нагоду оцінити ваші точні судження, які відрізняються мудрістю і новизною, якими ви вважали за можливе ділитися з нами. І ми подумали, що ніяк вам не віддячили. Якщо ви хочете просити нас про якусь милість, ми з великим задоволенням погодимося. Сир, ви вже великодушно поцікавилися майбутнім моїх синів. Це само собою, але чи немає у вас більш певного прохання до мене? Анжеліка відразу подумала про клопотання Біне і різко вийняла за корсажу конверт Перукаря, який пах провансальськими есенціями. Цирульник, здивувався король, – «я говорив про важливіші прохання». «Але Перукар – це дуже важливо», – з найсерйознішим виглядом запевнила його Анжеліка. «І для мене з усіх цирульників Парижа пан Біне найбільш важливий, бо служить мені». Крім того, він стверджує, що володіє секретом, який дозволив би вашій величності носити перуку, не тільки не втрачаючи через це ваше прекрасне волосся, але навіть не приховуючи його? Невже, вигукнув король, зупиняючись посеред алеї. Як це можливо? Пан Франсуа Біне сказав мені, що повідомить свій секрет тільки вашій величності, віч навіч. Чорт мене забирай, якщо в мене вистачить терпіння дочекатися завтрашнього дня, щоб дізнатися про вирішення проблеми. Я невпинно запитую себе, «Стрихти? Не стрихти? Але якщо цей ваш художник, про якого втім я чув багато втішного, дійсно знайшов спосіб залагодити цю проблему, право слово я зроблю його герцогом». Сміючись з тією жвавістю, яка була властива йому в моменти відпочинку, Людовік XIV зробив знак пажу, передав йому прохання біне і наказав доставити цирульника в Сен-Джермен. Повернувшись того вечора до Парижа, Анжеліка по дитячому раділа з того, що їй вдалося так швидко передати своє перше клопотання. Вона почувала себе майже всемогутньою, хоча змушена була зізнатися собі, що її власні справи анітрохи не просунулися. Вона взяла участь у трапезі після невеликого балу, переговорила з безлічю людей, зробила незліченну кількість реверанців і програла сто ліврів за одну коротку партію, сидячи у ланцкнехт. Проте назавтра і в наступні дні вона знову вирушала до двору. Тепер вона ніде не зустрічала Філіпа. З чуток його на кілька днів відправили до пікардії з інспекцією. Невже він впав у немилість? Ні, головний ловчий одним із перших надів колишній предмет бажань багатьох дворян – знаменитий синій плащ. Натомість Анжеліка зустріла Маркіза де Лувуа. У відповідь на її питання про стан справ – Міністр закотив очі і взявся описувати смішне та тяжке становище, в якому опинився. Зрозуміло, він володіє й вже давно пільгами на транспорт між Ліоном та Парижем. Але ось якийсь запеклий шахрай, хтось колін, насмілився просити тієї ж привілегії, і король дав йому її. Тож тепер Маркізу доводиться вести переговори з якимось жалюгідним лакеєм про повернення собі прав із суттєвим відшкодуванням збитків, вище згаданому колінові, і повинен бути або поділити з ним привілей, або все залишити. Зрозуміло, цей колін крутиться серед наближених мадмоазель де Лавальєр, що робить ситуацію делікатною для короля. Лува так роздратовано і довго розповсюджувався з приводу своєї неприємної справи, що навіть забув про компліменти, заздалегідь підготовлені ним для чарівної маркізи чия краса і образ, водночас мудрий і наївний, не виходили у нього із голови. Маркіз де лавальєр, якого нервувала така тривала розмова Анжеліки з Лувуа, хотів було вже обсипати її закидами. Але зараз же заспокоївся, варто їй було поцікавитися, чи вдалося йому англізувати того померлого в Танджері француза, отримання спадщини якого він прагнув. Так, посмертна натуралізація йшла своєю чергою. Служби розвідки маркіза де лавальєра доповіли йому про шотландське коріння нещасного графа Редфорда. А майно колишнього шартерського балі потрапило до його Мошни. Знизавши плечима, Жан-Франсуа де лабом Леблан, маркіз де лавальєр, дав зрозуміти, що він досяг свого, але отримана частка не задовольнила його апетиту. Та Гілену Делозену двічі вдалося захопити Анжеліку в затишні куточки, щоб зірвати кілька поцілунків. Якби, між іншим, Анжеліка спитала про герцога Мазаріні. Чи заставили його релігійні сумніви відмовитися від однієї зі своїх посад на користь пана Делозена. Почервонівши від роздратування, Пагелен відповів, що ні, що це справжня головоломка, але незабаром вона вирішиться. Герцог Мазаріні справді відмовився від посади гросмейстера на прохання пані де Лонгвіль, яка розраховувала придбати цю посаду для свого сина. Коли договір уже було складено, пані де Лонгвіль звернулася за схваленням до короля, який сказав, що подібний переклад його не влаштовує, що він не знав, що герцог Мазаріні хоче відмовитись від посади. Тоді герцог Мазаріні сказав, що не хоче продавати її. Тепер король мучиться, що залишив Мазаріні на посаді. Він сам призначив ціну, вирішивши віддати посаду пану де Лувуа щоб той, отримавши її, діяв лише у ситуації війни. І він запропонував пану де Лозену залишити посаду драгунського генерала та прийняти посаду гросмейстера. Як могла здогадатися пані Дюплесі, Лозена зачіпала необхідність обіймати посаду, виконувати яку фактично буде пан де Лувуа. Він смиренно просив його величність дати йому місце біля короля, де він міг би діяти на власний розсуд зізнався, що якщо він обійме посаду гросмейстера, у нього з паном делуа почнуться чвари. Король похвалив почуття пана делозена і бажаючи надати придворному знаки особливої довіри, доручив йому особисто власну охорону та прийняв рішення дати маркізу посаду капітана гвардійської варти. Після чого зробив у гросмейстері графа де людра. Той віддав посаду камерюнкера пану дежевру звільненому від посади капітана гвардійської варти короля на користь пана Делозена. А той у свою чергу передав свою посаду драгунського генерала полковнику пану Дюруру, який вийшов із рейтарів і ціна його патенту компенсувала пану герцогу Мазаріні його відмову від посту гросмейстера. Так Анжеліка вислухала всю історію. Склавши руки на колінах, вона старанно навчалася, осягаючи з одного боку складні таємниці інтриг, а з іншого, що найвправніша система захисту молодої жінки, яка бажає уникнути поспішних залицянь, полягала в тому, щоб змусити Сміливця розповісти про свої надії та амбіції. Вона з подивом виявила, що тут, при дворі, який мав таку галантність, користь часто випереджала кохання. І, як сказав би байкар Лафонтен, юний бог Ерос іноді ні з чим відступав перед небезпечною парою, що складається зі сліпої фортуни на своєму колесі, і Меркурія у крилатих сандалях. Всім цим складним балетом з ретельною і ніколи не слабіючою увагою керував король. Він просував усіх, хто умів вислужитися перед ним. Слід бути побаченим і поміченим. Нечемність була менш карана, ніж відсутність. Незабаром Анжеліка дізналася, що біне не отримав посаду першого перукаря короля. Він заслужив вдячність його величності, зробивши для нього перуку з отворами, крізь які його величність міг випускати пишні пасма власного волосся. Так королю не довелося позбавлятися своєї природної прикраси, отримавши одночасно можливість використовувати переваги та зручності перуки. Весь двір хотів користуватися послугами біне чи носити його перуки. Модником міг шануватись лише той, хто пройшов через його руки – що голі вигадали нову гостроту? Як вам подобається моя бінетка? При зустрічі питали вони одне у одного, хвалячися зачіскою.